не переобтяжуючи мову іноземною лексикою і абстрактними поняттями. Адже мудре прислів'я мовить. Малі люди вживають великі слова, а великі люди – малі. П'яте. Вічлива людина має відповідати на запитання, чи розмовляти тією мовою, якою до неї звертаються. Зрозуміло, якщо вона нею володіє. Однак у товаристві, де говорять однією мовою, нечемно розмовляти з кимось іншою. Шосте. Необхідно уважно вислуховувати співрозмовника, цікавитися його поглядами, симпатіями, проблемами не тактовано ігнорувати його запитання чи робити вигляд, що ви їх не розчули. Прислів'я мовить, хто не поважає інших той не шанує себе. 7. Не слід перепиняти співрозмовника, терпляче вислуховуючи і те, що ви знаєте, і те, з чим ви, можливо, не згодні. Нечемно відразу ж розпочинати суперечку, обстоюючи власну позицію. Дослухавши до кінця аргументи свого співрозмовника, можна стримано і коректно заперечити – на мою думку, це, я схильний думати, що, даруйте на слові, але, боронь Боже, вживати нетактовні форми відповіді опонентові, я краще знаю. І зовсім це не так, бо через так і ні суперечка довго триває. Восьме. Розмовляючи, варто дивитися на свого співбесідника і стежити за його реакцією, щоб скоригувати свою мову в разі втрати слухачами інтересу до вашого повідомлення. Повернути до себе увагу можна завдяки логічності думки, переконливості аргументації, дотепності і емоційності відповіді. Та не треба гарячкувати, поспішаючи залагодити справу. Слід бути розважливим і приязним. Чемна людина, переконавшись у марності своїх зусиль зацікавити співрозмовника припиняє розповідати. 9. Якщо зустрічаються колеги чи люди зі спільними професійними інтересами, зрозуміло можлива розмова про роботу. Але треба зважати на настрій навколишніх і їхнє бажання обговорювати виробничі проблеми. Десяте. Не можна нав'язувати товариству власні теми, навіть коли ви господар. Ваш обов'язок – лише спрямувати бесіду, залучаючи до спільної розмови нових і занадто сором'язливих гостей. Не тактовно розхвалювати власну гостинність. 11. Невічливо без упину говорити про власні біди, обговорювати свої чужі проблеми. Про дітей та внуків варто розповідати без надмірної відвертості. 12. Коли до розмови приєднується новий учасник, і він не повинен запитувати про її зміст. Його мають коротко проінформувати про основні моменти розмови. Та можуть і ввічливо, але ухильно повідомити. Говорили про роботу, родину. Тактовна людина зрозуміє, що її присутність небажана. Якщо треба сказати щось важливе вічнавіч – не шепчуться в кутках, а виходять туди, де співрозмовникам не заважатимуть. Тринадцяте. Під час розмови маєте стримувати свої почуття ні в якому разі не слід насміхатися співрозмовника. Це образа, яку він вам, напевно, ніколи не пробачить. Потрібно весь час стежити за своєю інтонацією, яка збагачує зміст сказаного, надає йому певного відтінку. Негречно таємниче на щось натякати або двозначно відповідати співрозмовникові. Адже який голос, такий і відголос. Чотирнадцяте Сварячи і ганячи співрозмовника за певний вчинок, слід уникати критичного оцінювання його особистості.